I perro Beno, ba, eta gaurko gaiekin e, abiatzeko Ondarribira e, begiratuko Dugu izan ere bertan kuadrilla ezberdinetako berrogi tamar bat e, gaztek Ondarribiko gazte asanbladaren baitan indarrak bildu bituzte Udalari gaztetxe batentzako egoitza lokala eskatzeko e, Dirudien ez dagoeneko mila sinura, sinaburatik e, gora e, bildu bituzte Noran ere ba, honen inguruko setasunak biltzeko ba, gazte asanbladako kidea den ibinka dugu telefonen beste muturrean Ibinka kaixo eguer dion Kaiz ego erdien, bai. Beno, esan bezala, e, sinjaurak biltzen haritu zarete, hain ere hori xe bera, ez da? Ba, e, gaztetxe batentzako, egoitza eskatzeko, ez da? Ego eskatzeko. Bai, hori da. E, mila sinjauratik gora bildu genitun, iabete eskas bueno, batian, eta ikusi dugu, kriston olatua arten ari duela proiektu uh honek. -huh. Eta ba, mabeza ere izaten ari duela gazten artean, eta denon artean ea zeroi positiboa ateratzen dago honetatik. E, gogoratu behardugu ba, eh gaurgoitzean goizetik e, aipatu dugun bezalaxe, e, abenduaren 16an eh bueno, eta e, gazteria Arloko ardurabuneekin e, bilera bat ekintzen ez da? Bai, bai, bai egia da eta bueno, pues egon ginen, eta oso zilegia zela proiektua elaro ziguten oso ondo egiten genula lana eta bueno elkarte pues, eh, baten beharra genuela, bueno, leku baten beharra genuela esgen genien ta beraiek pues hori eh, momentu honetan hitz egola eta egotegotan izan martzuela kontsido, hainbat elkarteekin eta bueno, pues hortan galdea. Uh -huh. e, izan ere zuek e, zuen eskakizuna e, zein izan da. Eh, e, lokalen bat edo begiz joa duzue edo Ba, ikusten genuen, eh, pues hori, eh, mugimendu bat sortzeko, eh, eta jarrak burutzeko, eta kuadrien artean ere zagutzeko, pues leku baten beharra falta genula. Eta, bueno, pues eh, erantzuna izan da, pues hori, eh, izatekotan egon batzera eh, beste batzuekin konpartitua eta, bueno, elkartea izateare eh, esan txiguten. Egin balgen elkartea, eta, bueno, hortan gaudetan aurrera. Bai, beraz, elkartea el ofizialki edo e, erregistratu, osatu, osatu behar duzu, eh? E, nola nahi ere, e, ula, udala horre dezkarien jarrera nolako izan da? Aizan ere, e, ba, urteotan antolatu izan bituzuen zuen e, jardueretan e, gazte egunak, edo bikingo marean besteak beste, beste e, beti ez da, e, udala e, laguntzeko prestazaldu? Ez, ez, ez, e, hori ere esan berra da, desde luego, gure atletik beti egin ditu hausak, neix eta Eh, ahien hartzik ere eh, joan, hausik eh, izan, bueno, laguntza la oso gutxi izan dugu, bila ja, ezer, eta gure atletik egin izan ditugu gozak, eta herriko gazten mao eta herriko erabide eta erabide sozialekin ere. Uh -huh. e, nola lehiere, e, udaletxetik, udaletxaren partetik, e, zuen eskaerari e, erantzun konkretu bat emateko pres daudele ikusi duzu edo? E, bueno, gu bilera hortan esan genioen ala, Habe, e, beraien erantzuna momentu horretan zeintzen proiektuarekiko ez, eta beraiek esantzuten, pues momentu honetan, etxagoela lokal bat, e, non neuneko egun autogestioaren bitartez burutuko zena, eta izatekotan izan barko zen elkarte baten bitartez, era konpartido eta bueno, e, burokratiko eki, ez, pues papel leo guztiak eginak, eta... E, Ola dago asuntoetan. Mm, hori bai. bai. e, puntaleko lokala, ez da? Bai, hori da, eskola zarrata. Horain, mm. eragirpenan dagoela eta bendeik iruila betera do bauztu gingo dela eta, bueno, pues a ver... Eta erba, disfrutifera erabiltzen dugu nartu Gora ezagun ba, musika eskolak eh, erabiltzen dula Gune hauetan e, lokal hori e, Nola nahi ere, e, ba, e, zuen jarduera ez da atzokoa eh, zuela, e, Urte batzuk ez da, ba, martxan, ekintzaz berriak antolatzen, e, urtero Ezen bai garaitan, ba, jaietan, e, san-tomasetan eta beste e, egun batzutan ere e, zentzurretan zuen jarduera e, sendotzeko, e, indartzeko asmoa duzu ez da, nola nahi ere? Bai, bai, bai ose, jarripen bat edukitzen da gure asunto, ose, bai jaietan, bai, e, zer gauzetan, eta zani ba Eta e, udalak egoitza bat edo lokal bat eskaintzen ez badu, e, balda beste alternatibarik? Ba, egu gure atletik e, izain dugu eta ba, beste bide batzuk hartu beharko genituzke, minera, bueno, horrengoz bide hau hartu dugu eta ikusten badugu ez doa laugera, pues, beste bide batzuk e, bueno, pentsatu ditugu. Ja. Mm -hmm ongi da ba momentu horrekin geratuko gara Ibinka e, eta beno, ba, ikusiko dugu eh batozen aste eta ilabeteetan ba zer gertatzen den horrekin gaztetxea behartu eh ba hondarribiko gazte mugimenduak argi dago ba mugimendua hortxe dagoela eh lanean burubelarri eta e, ba, egoitza baten beharra eh badagoela ezta ba? eta tallerrak ba, eta bestelakoak e, e, antolatzeko Ibinka ga ba, esker e, gurekin izategatik Ba beste nain ere esker On, izan aio Vale ba, bagor Benoa, ba, hortxe e, Udalaren erantzuna ba, erdi bidean, ez da, bai, ba, egoitzak soberan ez daudela eta, e, beno, ba, hortxe e, puntaleko hori bada badaukera, baina kompartitua dirudien ez beste bi elkartek e, ba, eskaera berbera egin baitute eta momentuz Udalak jarritako baldin zaurixe berada, ondarribiko gazte asanbladak Ba, Elkarte gisa erregistratu edo osatu ba, beharra e, duela e, modu baten zein bestean ba, Ibinkak e, e, gogoratu edo onartu den bezalaxe seba udalak ez du beti ez e, laguntza eskeni e, ba, Gazte asamela da kantola butako jarduetan, gogorabezagun urrutira joan gabe e, Joan den iraian bertan, Herriko Jaien Arira ba, gazte asamela da kantola butako laugarren gazte egunaren antolaketan dalaren partetik laguntza baino oztopoak besterik ez zituztela topatu, baiimeik ez baitzieten eman, eh, hori sebera antolatzeko eta laguntza beste modu batean bilatu behar izan zutela. Eh, ba, kabigorri eh, azenebari eskerre bota hasia, eh, kulturekarteak eskinitako ba, materiale eta bestelakoekin antolatu behar izan baizuten, ba, egun hori eh, gogora ezagun, ba, herri bazkaria izan zutela ere eta herri bazkari horretan ehun hogeita hamar lagun eh, bildu zirela. Nola nahi, esan bezala ba, gertutik, eh? jarraituko dugu, ba, ondarribiko gazte asamblea da, eh? beno, ba, abiatu duen ba, hildo hori, eh? esan bezala ba, egoitza baten beharra dutela, gaztetxe baten beharra eta bestela, ba, entzun buzue, eh? alternatibak ere bilatzeko pres direla.